Говард, Філіпс, Лавкрафт. Щось у місячному світлі. Морган не письменник. Він навіть не вміє зв'язно говорити англійською. Тому-то мене вражає написаний ним текст. Хоча у всіх інших він викликає сміх. Одного вечора Морган був сам. Як раптом Ним заволоділа нездоланна тяга до письма. І тут же, схопившись за ручку, він написав наступне. Мене звуть Говард Філіпс. Я живу в місті Провіденс, що в штаті Родайленд, на коледж стріт, в будинку 66. 24 листопада 1927 року, а я поняття не маю, в якийсь сьогодні рік, я заснув, побачив сон і з тих пір ніяк не можу прокинутися. Мій сон почався на сирому, зарослому очеретом болоті, в північній частині якого у сіре осіннє небо піднімалася кам'яна скеля, вся покрита лишайником. Мене підганяла незрозуміла цікавість. Я піднявся на скелю там, де вона була розколота на двоє. Мою увагу привернула безліч страшних нір по обидва боки ущелини, які далеко йшли в кам'яне нутро гори. Подекуди у вузькому розломі я бачив над входом нагромадження поваленого зверху каміння, Яке заважало заглянути в можливо наявний там коридор. В одному такому темному місці я відчув незрозумілий напад страху, немов якась невидима і безтілесна еманація кам'яної безодні витягувала з мене душу. Однак там була непроглядна темі, і мені не вдалося зрозуміти, що мене налякало. Нарешті я піднявся на порослий мохом майданчик, усвітлений неясним світлом місяця, який змінив погасле сонце. Озирнувшись, я не побачив жодної живої істоти, проте був упевнений у чиємусь доволі дивному ворушінні в очереті, що хитався далеко внизу на згубному болоті, з якого я недавно вийшов. Пройшовши ще трохи, я набрів на поржавілі трамвайні рейки і поїдені хробаками стовпи, які ще утримували на горі провислі дроти. Я вирушив вздовж трамвайної колії і незабаром побачив жовтий вагон під номером 1852 звичайний подвійний вагон випуску 1900-х 1910-х років. Він стояв порожній, але готовий до відправки, бо був приєднаний до проводів і утримувався на місці гальмами, а під підлогою у нього щось гуділо. Я вліз у вагон і безнадійно все обшукав у пошуках вимикача, заодно звернувши увагу на відсутність контролюючого важеля що говорило про тимчасову відсутність водія. Тоді я сів на одну з поперечних лавок і відразу почув десь зліва шурхі трави, після чого побачив на тлі місячного неба чорні силуети двох чоловіків. Вони були у формених кашкетах трамвайної компанії. І мені не прийшло в голову засумніватися, що це кондуктор і водій. У цю мить один з них зі свистом принюхався і, піднявши голову, завив на місяць, а інший, опустившись на карачки, побіг до мене. Я вискочив з вагону і мчав з усього духу, поки не вибився із сил. А втік я не тому, що кондуктор побіг до мене, а тому, що побачив його лице. Це був білий конус, прикріплений до криваво червоного щупальця. Я розумів, що це всього лиш сон, але навіть розуміючи це, відчував себе недобре. З тієї самої ночі я увесь час молюся, щоб проснутися. І марно. Так я став жителем жахливого світу сну. Ніч змінилася світанком, а я все бродив по безлюдному болоті. Коли знов настала ніч, я все ще бродив, мріючи про жадане пробудження. Одного разу, розсунувши очерет, я побачив прямо перед собою старовинний трамвайний вагон, а поруч коносолицю істоту, яка задерши голову. Дивно вила у місячному світлі. Кожен день одне і теж. А вночі я йду знову на те жахливе місце, я намагався чинити опір і не ходити, але все одно йду, бо завжди прокидаюся від лякаючого виття у світлі місяця, і як божевільний біжу геть. «Боже, коли я прокинуся?» Це написав Морган. Я би пішов у будинок 66 на коледж стріт у Провіденці, але боюся того, що можу там побачити.